وَمَنْ تَبِعَهُ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ Segala puji bagi Allah, Azza wa Jal, Raksudisa Alam Aku bersaksi bahasanya tidak ada sesembahan yang berada disembah dan diibadai kecuali Allah Tidak ada sebetul baginya dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya Salamat dan salam, semoga senantiasa Allah SWT ala limpahkan kepada beliau, keluarga beliau Para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir jamaat Hadirin para jamaah umrah, para penjarah Masjid nabawi Dan juga para mukimin yang sehingga Allah SWT menjaga kita dan juga antum sekalian Masih kita bersama kitab yang sangat berharga yaitu kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang dikaram oleh seorang ulama besar di zamannya Itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah Yang meninggal pada tahun 728 Hijriah Dan kita telah menyelesaikan Ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam Yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jal Kemudian setelah itu Beliau rahmatullah akan menyebutkan untuk kita hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Azza wajalla yang berkaitan dan berhubungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini adalah kebiasaan para salaf, para pendahulu kita pertama mereka menyebutkan dalil dari Al-Quran kemudian setelah itu diikuti dengan dalil-dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dilakukan oleh Al Imam Al Bukhari rahimahullah di dalam sahih beliau di dalam sahih Al Bukhari yang beliau menyebutkan ayat yang berkaitan dengan bab tersebut dan setelah itu baru menyebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh mengatakan rahimahullah taala sunnah Sunnatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan Al-Quran dan membayinnahu dan tadullu alaihi dan anhu. Beliau mengatakan yang artinya kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah beriman dengan apa yang datang di dalam sunnah Rasulullah SAW Yang berisi tentang sifat-sifat Allah Azza Wajalla. Jal Karena sebelumnya beliau berkata di dalam Muqaddimah beliau Al-imanu bima wasafa bihi nafsahu Fi kitabihi wa bima wasafahu bihi Rasulullah SAW Min ghairi tahrifin wala ta'dilin Wamin gaya ditakrifin wala jamil beriman dengan apa-apa yang Allah sifatkan di dalam kitabnya dan dengan apa yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu berupa sifat-sifat Allah azza wajalla maka di sini beliau katakan, thummah sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafsiru al-Qur'an kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini masuk dengan sunnah secara bahasa adalah toriko. Ya sunnah secara bahasa adalah jalan. Sunnah secara bahasa adalah jalan. Adapun secara syariat atau secara istilah maka terkadang sunnah maknanya adalah hadis. Sunnah ya maknanya adalah hadis. Ya termasuk di sini maksud dari ucapan Syekhul Islam ibnu taimiyah. Semua Sunnah Nabi Rasulullah SAW. Kemudian Sunnah Rasulullah SAW. Maksudnya adalah hadis-hadis Nabi SAW. Di Sunnah terkadang maknanya adalah hadis. Ya kalau dalam e, ilmu fikih Sunnah maksudnya adalah bukan wajib. Ya Sunnah bukan wajib. Ini dalam ilmu usul, e, di dalam ilmu fikih. Ini hukumnya Sunnah. Maksudnya adalah tidak tidak wajib. Tapi dalam istilah yang lain, Yang terkadang sunnah maknanya adalah hadis Nabi saw. Seperti di sini, thumma sunnah Rasulullah saw. Tafsir al-Quran. Kemudian sunnah Rasulullah saw. Menafsirkan al-Quran. Ini masuk dengan sunnah di sini adalah adalah hadis Rasulullah saw. Tafsir al-Quran. Hadis Nabi SAW terkadang berupa ucapan Ucapan beliau SAW Dan terkadang berupa amalan dan juga perilaku beliau Maka ini juga termasuk sunnah Rasulullah SAW Jadi kadang sunnah berupa sunnah pauliyah Sunnah yang berupa ucapan Ini adalah juga termasuk sunnah Termasuk hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula sunnah, terkadang sunnah fi'liyah. sunnah yang berupa amalan, berupa perilaku. Maka ini juga termasuk sunnah, termasuk hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terkadang berupa takrirat, berupa takrir, berupa persetujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang melihat ya, para sahabat yang melakukan sesuatu Dan beliau tidak mengingkari Berarti ini adalah termasuk takdir ya, Karena beliau tidak mungkin Ia ya, membiarkan sesuatu yang mungkar ya, Bila melihat itu adalah Sebuah kemungkaran tentunya akan beliau ingatkan Akan beliau e, ingatkan orang yang melakukannya Tapi kalau itu bukan sebuah kemungkaran Tentunya akan beliau Uh, uh, setujui Ya seandainya itu bukan kemungkaran Akan beliau Akrir akan beliau setujui Akrir adalah termasuk Sunnah Rasulullah S.A.W tafsirul Quran Yang menjelaskan Al-Quran di hadis Nabi S.A.W Ya Allah S.W.T Jadikan sebagai Mufassir Jadikan sebagai penafsir Penjelas dari Al-Quranul Karim Karena terkadang di dalam Al-Qur'an datang perintah yang global. Dan ini diperinci di dalam Sunnah Rasulullah SAW alaihi Seperti ketika Allah SWT memerintahkan kita untuk mendirikan salat. Wa aqimus salat. Hendaklah kalian mendirikan salat. Hafidhu 'ala sholawat wa sholati al-usho. kalian menjaga salat-salat dan juga as-shalatul usho yaitu salat asar. Ini adalah perintah secara global, perintah kepada kita untuk mendirikan sholat. Tapi siapa yang menjelaskan kapan waktunya dan berapa kali dan e, berapa rakaat? Maka ini semua dijelaskan oleh siapa? Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula ketika Allah Swt memerintahkan kita untuk membayar jaga, kebanyakan bukong-bukong secara terperinci tentang zakat ini disebutkan oleh Nabi SAW Allah me memerintahkan kita dan mewajibkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan tetapi banyak hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa, seperti apa yang membatalkan puasa dan seterusnya ya maka ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW demikian pula ibadah haji betapa banyak amalan-amalan haji Demikian pula amalan-amalan umrah, apa yang diucapkan, ya di atas sofa, di atas marwah, ya apa yang eh, dibaca ketika kita niat, ya ketika kita berada di miqat apa ucapan talbiyah Maka ini semua dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. memperinci apa yang diglobalkan di dalam Al-Quran. Berkira-kira Allah s.a.w. mengatakan, إِلَيْكَ تِكْرَىٰ Liturbayin alin nasi manusilah ilayhim dan kami telah turunkan kepadamu al-dikar ini masa dengan dikar adalah al-Quran kami telah turunkan kepadamu al-Quran apa tujuannya Liturbayin alin nas supaya engkau menjelaskan kepada manusia manusilah ilayhim apa yang diturunkan kepada mereka Allah katakan Liturbayin supaya engkau, yaitu engkau wahai Muhammad linnas, menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka itu Al-Qur'an -Qur, Al atau Al-Zikr ini menunjukkan bahasanya As-Sunnah atau hadis-hadis Nabi S.A.W ini fungsinya adalah diantaranya untuk menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga menjelaskannya Wajah dulu alaih dan juga menunjukkannya wajah biruanhu dan juga mengungkapkan apa yang terkandung di dalam di dalam Al Quran. Ini menunjukkan bagaimana keutamaan hadis-hadis Rasulullah SAW dan kedudukan hadis Nabi SAW di dalam masalah sumber ilmu dan juga sumber aqidah sumber ibadah ini sama dengan Al Quranul Karim Artinya sebagaimana kita mengambil akidah kita dan mengambil agama kita, mengambil ilmu kita dari Al-Quran. Demikian pula kita mengambil akidah dan agama kita dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh seseorang mengambil salah satu di antara keduanya kemudian meninggalkan yang lain. Mengambil Al-Quran kemudian meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau sebaliknya mengambil sunnah Rasulullah s.a.w. Kemudian berpaling dari Al-Quran Dua-duanya adalah wahyu dari Allah Azza Azzawajal Dan kita diharuskan untuk berpegang teguh dengan dengan keduanya Rasulullah s.a.w. mengatakan Ala inni uqtidul kitab wa bislahum ba'ah Ketawilah masanya aku diberikan Al-Kitab Aku diberikan Al-Quran Wahmi telahu maahum dan yang semisalnya bersamanya. Apa maksudnya? Sunnah. Ya, aku diberikan Al-Quran. Wahmi telahu maahum dan aku diberikan yang semisalnya bersama Al-Quran. Yaitu sunnah Rasulullah SAW. Beliau mengatakan Wahmi telahu yang semisalnya. Menerangkan bahasanya hadis Nabi SAW juga merupakan wahyu. Ini bukan ucapan ya, yang datang dari Nabi SAW sendiri. Apa yang dia ucapkan berupa hadis asalnya adalah wahyu dari Allah Azza Wajalla. Allah Swt yang memberikan wahyu kepada beliau. Oleh itu di dalam ayat Allah Swt mengatakan, "Wama yang tibu anil hawa, inhuaillah wahyu yuha." Tidaklah dia yaitu Muhammad berbicara dari hawa nafsunya. Beliau sawallahu alaihi wasallam. Yadihaja tidak mengucapkan hadis atau mengamalkan sebuah amalan dari hawa amal nafsunya in wahyu yuha tidaklah itu kecuali wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam jadi menunjukkan Bahasanya hadis Nabi SAW alaihi wasallam sebagaimana al-Quran merupakan sumber bagi kita untuk mengambil akidah Mengambil ya, tata cara ibadah, mengambil tata cara mu'amalah, demikian pula akhlak dan seluruh perkara di dalam agama kita Dan di dalam ayat yang lain Allah SWT mengatakan وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُهُ وَمَا نَهَاكُمْ anhu فَانْتَهُ Apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW maka nala kalian ambil Apabila beliau memberikan sesuatu atau beliau memerintahkan sesuatu, maka dalam kita lakukan وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُمْ Dan apa yang beliau larang, maka dalam kalian berhujud Dan orang yang menta'ati Rasul SAW, berarti dia telah menta'ati Allah Orang yang menta'ati Rasulullah di dalam sunnahnya, maka pada hakikatnya dia telah menta'ati Allah azza wajalla. Allah maha dan maju terhadap Rasulnya, fakadatul Allah. Barangsiapa yang mentaati Rasul maka sungguh dia telah mentaati Allah. Jadi kalau kita mentaati beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya, baik yang berupa ucapan maupun yang berupa perbuatan atau tafsir beliau, maka pada hakikatnya kita telah mentaati Allah Swt. Dan banyak di dalam Al-Quran. Ya Allah menandingkan antara ketaatan Allah dengan ketaatan rasulnya. Ya ayyuhallazina amanu atti'u Allah wa atti'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, dalam kalian taat kepada Allah dan taatlah kepada rasul. Dan Allah mengatakan, "Wa may yuti'illah wa rasul fa ula'ika hum allazina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin washuhadaa'i wasalihiin wa hasuna ula'ika dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan Yang pentingnya taat kepada Rasulullah SAW Dan ketaatan kepada hakikatnya adalah ketaatan kepada kepada Allah Jadi sunnah Rasulullah SAW Juga merupakan sumber yang di dalam agama kita Baik di dalam masalah akidah Yang di dalam masalah nama dan juga sifat Allah Azza Wajalla Baik di dalam masalah tauhid Baik di dalam masalah ibadah baik-baik di dalam masalah akhlak dan juga lain-lain. Oleh -lain. itu di sini beliau, rahimahullah Allah, ia setelah membawakan ayat-ayat yang banyak yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Azza Wajalla, maka beliau akan mendatangkan ya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Azza Wajalla. Kemudian beliau mengatakan wa ma wasafa ar Rasulu. Bih, Rabbuh, min al-Ahadith al-Sahhah alatitilakwahah ahli al-Ma'rifah bin al-Iman biha. Kedalik. Belum katakan. Dan apa yang disifati oleh Rasulullah SAW? Apa yang Rasulullah SAW sifatkan tentang sifat-sifat Allah Azza Wajalla? yang ada di dalam hadis-hadis yang sahih yang telah diterima oleh ahlul ma'rifati bilqabul yaitu oleh orang yang ahli hadis wajabal imanu biha katharik maka demikian pula wajib untuk diiman jadi apa yang datang di dalam hadis-hadis Nabi SAW berupa sifat-sifat Allah SWT karena banyak di sana hadis-hadis dan akan disebutkan oleh pengarang yang isinya adalah sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Disifatkan oleh Qasulullah SAW. Dan hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang Sihah. Artinya hadis-hadis yang sahih. Yang sahih bukan hadis-hadis yang ta'if. Ataupun hadis yang mu'udu' Karena kalau hadisnya tidak sahih Maka tidak boleh kita yakini. Ya kalau hadis tersebut adalah hadis yang sahih Yang hadis yang tidak sahih yang lo'if misalnya ataupun dia adalah Hadis yang muduh, mu yang palsu Dan isinya adalah tentang sifat Allah Maka tidak boleh kita yakini Ya tidak boleh kita yakini kebenaran hadis tersebut Yang kita jadikan dalil Di dalam menetapkan nama dan juga sifat Allah Adalah hadis-hadis yang yang sahih Itu belum matakan minal as diantara hadis as-siham Di antara hadis-hadis yang sahih Allah Taalaqoh Ahlul Qarifa Tidak Kebuli yang sudah diterima oleh ahlinya itu para ahli hadis orang-orang yang memang setiap hari mereka berkecimpung dengan ilmu hadis ya sehingga mereka mengenal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pengenalan yang sangat dalam dan sangat dan sangat kuat ya sehingga kalau kita membaca Sirah mereka yaitu biografi para ahli hadis zaman dahulu yang disebutkan bagaimana keahlian mereka di dalam mengenal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam karena saking seringnya mereka yang membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar bahkan menghafalnya maka mereka bisa mengetahui mana hadis yang sahih dan mana hadis yang palsu mereka itu diibaratkan oleh sebagai ulama sebagaimana ahlinya Seorang tukang emas mengenal Mana yang emas, mana yang bukan Mana yang bukan emas, hanya sekedar mendengar Suaranya Atau hanya sekedar memegang, dia bisa Mengetahuinya adalah emas ini Bukan Karena saking seringnya dia, dia Mengetahui atau me me me Menyentuh emas tersebut, melihat emas tersebut Sehingga dia Sangat ahli di dalam mengenal dan juga Membedakan mana yang emas, mana yang Mana yang bukan Demikian pula Demikian pula Para ahli hadis yang mereka adalah ahli makrifah mereka yang mengetahui tentang hadis-hadis Nabi saw. Karena saking seringnya mereka membaca mendengar hadis-hadis Nabi saw sehingga ketika, ketika mereka mendengar, yang sebuah hadis yang dibaca oleh orang lain mereka bisa tahu ini hadis ini ini bukan. Beliau mengatakan Allahi talqohah ahlu al-ma'rifah tibul kabul dan tentunya di sana ada ada syarat-syarat yang sebuah hadis yang dinamakan hadis yang sahih dan ini dipelajari dalam ilmu Mustalahul Hadis. Yang di sana ada syarat-syarat yang sebuah hadis dinamakan hadis yang sahih. Nam, beliau mengatakan wajib imanu biha kadhalik, wajib untuk mengimani sifat-sifat tersebut kadhalik demikian. Atyah hadis hadis Nabi saw kadhalik demikian pula menjadi dalil di dalam menetapkan nama dan juga sifat Allah Azza wajalla. Jadi bukan hanya Al-Qur'an yang dijadikan dalil, tetapi juga termasuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memang hadis yang sahih dan di situ ditetapkan sifat di antara sifat-sifat Allah Azza wajalla, maka diharuskan kita untuk beriman dengan sifat tersebut. Harus kita imani dan tidak boleh kita ingkari kalau memang Sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus yakin dulu. Ya harus yakin dulu bahwa ini hadisnya adalah hadis yang yang sahih. Kalau sudah yakin hadisnya adalah hadis yang sahih, baru kita himani dan juga kita yakini ya sifat-sifat yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Baik. Kemudian selepas itu boleh mengatakan Mitlu Kaulihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yanzil Rabbu Naa ila Sama'at Dunya. Kulla Lailatin, pina, ybqa thuluf thuluf Laili Al-Aakhiru. Fayabul, mii d'awni, faastajibalah. Wmii mii s'aulni, fa'atiyahu. Mii s'lagfirni, fa'lagfiralahu. Muttaqun Seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang artinya, Rabb kita, itu Allah Azza wa Jal, turun ke langit dunia. Kula laylatin, setiap malam. Hina yabaqa thuluthun laydi al -afir. Ketika masih tersisa, sepertiga malam yang terakhir. Kemudian, fayaqul, maka Allah berkata, Man yada'uni faastadi ibalah. Siapakah yang berdoa kepadaku maka aku akan mengabulkan doanya. Mayas alunni fa'auktya. Siapa yang meminta kepadaku maka aku akan memberikan permintaannya. Mayas alufiruni fa'ufirolah. Siapa yang memohon ampun kepadaku maka aku akan mengampuni dirinya. Hadis ini muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dia harus kita yakinkan dulu hadis yang sahih atau tidak Dan dari sini mencapai derajat yang paling tinggi Yaitu diriwayatkan oleh Al-Imam, Al-Bukhari dan juga Muslim Kalau sudah diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim Maka tidak ada keraguan bagi kita Bahasanya dia adalah hadis yang yang sahih Hadis yang sahih Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim Allah mengatakan Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda Yanzi Rabbuna rup kita turun ila sama'id dunya kelangit dunia ini menunjukkan salah satu di antara sifat Allah Azza wa Jall yaitu an nuzul turun dan turun kita dapat paham maknanya turun maknanya adalah dari atas ke bawah ini menunjukkan salah satu di antara sifat Allah Azza wa Jall Yaitu An-Nuzul. Bahasanya Allah memiliki sifat turun. Tapi harus kita pahami dan sering kita ulang-ulang. Ketika kita menetapkan sifat di antara sifat-sifat Allah baik yang ada di dalam Al-Quran maupun yang ada di dalam Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus memperhatikan yang pertama kita yakini bahasanya Allah memiliki sifat tersebut. Tidak boleh kita ingkari. Kemudian yang kedua, harus kita pahami dan kita yakini bahwasanya sifat yang kita tetapkan tersebut bagi Allah tidak sama dengan sifat yang dimiliki oleh makhluk. Ya, ini dua perkara ini harus tetap ada dan harus senantiasa di depan mata kita. Kita yakini sebagaimana datangnya, bahwasanya Allah turun. Dan kita tetapkan bahwasanya sifat Allah tersebut tidak sama dengan sifat Makhluk. Jadi turunnya Allah jangan dibayangkan seperti turunnya makhluk, seperti turunnya manusia atau seperti turunnya pesawat itu turunnya makhluk. Sementara Allah Sembilatara turun, ya dan, dan turunnya Allah sesuai dengan keagungan dan juga kebesaran Allah Azza Wajalla. Kita tidak mengetahui bagaimananya. Ya nuzulat yaliqubijalali. Ya sifat turun yang sesuai dengan keagungan Allah. Allah hanya mengabarkan atau Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya Allah turun tetapi Rasulullah SAW tidak mengabarkan kepada kita bagaimana Allah, bagaimana Allah turun kita memahami makna turun dan kita tetapkan sifat ini bagi Allah sebagaimana adalah di dalam hadis yang sahih tetapi tidak boleh kita menyamakan atau menyerupakan sifat turunnya Allah dengan sifat turunnya makhluk harus kita tetapkan turunnya Allah berbeda dengan turunnya makhluk. Turunnya Allah sesuai dengan keagungan Allah. Tidak ada yang mengetahuinya dan kita tidak mengetahuinya kecuali Allah. Dan Allah demikian pula rasulnya tidak memberitahu kepada kita tentang bagaimana Allah Allah turun. Kita tetapkan Allah memiliki sifat turun sesuai dengan keagungan Allah dan tidak sama dengan turunnya makhluk. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai tidak ada yang serupa dengan Allah tidak ada yang serupa dengan Allah baik di dalam sifatnya di dalam namanya di dalam afalnya laisa ka mithli syai tidak ada yang serupa dengan dengan Allah azza wajalla ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahasanya Allah turun maka kita yakini turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk dan barang siapa yang menyerupakan turunnya Allah sama dengan turunnya makhluk ya pada dia telah terjatuh di dalam sebuah kesalahan dan bahkan bisa sampai derajat kufuran sebagaimana ucapan Nuaim bin Muhammad dan beliau adalah guru dari Al Imam Al Bukhari rahimahullah beliau mengatakan man syabaha Allah li khalqihi faqad kafara barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya mengatakan bahasanya sifat Allah sama dengan sifat makhluk atau zatnya Allah sama dengan zatnya makhluk. Atau misalnya di sini turunnya Allah sama dengan turunnya makhluk, maka fakad cavar sungguh dia telah kufur. Dan tentunya ini adalah bahaya bagi seorang Muslim yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena Allah mengatakan leisa kami silsheikh tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan Allah mengatakan wa lam yakin lahu kufuan ahad tidak ada yang sebanding sekufu dengan Allah. Dan Allah mengatakan hal zaalam lahum Apakah kamu tahu ada sesuatu yang sebanding yang serupa dengan Allah? Ini menunjukkan bahasanya Allah SWT tidak ada makhluk yang serupa dengan dengan Allah. Allah tidak ada yang serupa dengan Dia. Baik, kemudian ila sama'id dunya ke langit dunia. As-sama'ud dunya langit dunia maksudnya adalah langit yang paling dekat dengan kita. Karena langit ini ada berapa? Ada tujuh Yang paling dekat dengan kita Ini dinamakan dengan As-sama'ud-dunya Langit yang paling dekat Allah SWT Turun ke langit dunia Yaitu dengan Turun yang sesuai dengan keagungan Allah Dan tidak sama dengan turunnya makhluk Kul la laylatin Setiap malam Di setiap malam Allah SWT Yang zil ila sama'ud-dunya Turun ke langit dunia Kapan Hina Ketika masih tersisa Sepertiga malam yang terakhir Malam ini diukur dari maghrib Diakhiri dengan datangnya waktu subuh Kita bagi tiga Berapa jam? Misalnya ada 6 jam Berarti sepertiga malam yang pertama 2 jam Sepertiga yang tengah 2 jam Sepertiga yang terakhir 2 jam Ya seperti itu cara menghitungnya Jadi Allah swt sebagaimana dalam ini turun setiap malam pada sepertiga malam yang terakhir. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan sepertiga malam yang terakhir. Karena disitulah Allah swt turun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Fayakun". Kemudian Allah berkata, Allah turun pada sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Allah berkata, fa ibadah. Siapa yang berdoa kepadaku, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkan doanya. Dan ini menunjukkan kepada kita, bahasanya sepertiga malam yang terakhir adalah waktu yang mustajab. Kalau kita ingin berdoa, tentunya kita ingin doa kita, Digabulkan oleh Allah Azza wa Wajalla dan diantara adabnya adalah kita mencari sebab-sebabnya diantaranya mencari waktu-waktu yang di situ merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa diantaranya adalah sepertiga malam yang terakhir lihat di sini Allah SWT menjanjikan Allah mengatakan manja dauni faasaji bila siapa yang berdoa kepadaku di saya aku akan mengabulkan Doanya. Kapan hal tersebut pada sepertiga malam yang terakhir? Ya, oleh karena itu sepertiga malam yang terakhirnya adalah ia ya, merupakan waktu yang sangat yang sangat berharga bagi seorang muslim, terutama yang ingin berdoa kepada Allah dan ingin doanya diijabai oleh Allah azza wajalla. Maka janganlah dia malas untuk bangun pada sepertiga malam yang terakhir. Ketika manusia yang lain tidur. Maka dia bangun dan berdoa kepada Allah pada sepertinya malam yang terakhir Supaya diinjabai doanya oleh Allah Azza Wajalla. Kalau kita berdoa, maka kita berusaha mengambil sebab-sebab yang dengannya dikabulkan oleh Allah Jadi ya, antaranya adalah mencari waktu yang mustajab Mencari tempat yang mustajab, tentunya berdasarkan dalil. Karena yang berhak untuk menentukan waktu itu mustajab atau tidak Tempat itu mustajab atau tidak Ini adalah syariat. Tidak boleh kita menentukan sendiri Mengatakan bahasanya sebuah waktu itu mustajab Padahal tidak ada dalilnya Atau mengatakan bahasanya sebuah tempat adalah Mustajab untuk berdoa Padahal tidak ada dalilnya Ini dikhawatirkan Ia ya, termasuk berbicara atas nama Allah tanpa ilmu Dan ini dilarang Ia ya, seseorang meyakini Ya tempat ini mustajab Atau waktu ini mustajab Ini dengan dalil Baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Man <manyis> yas'aluni fa'u'tiyah Barang siapa yang meminta kepadaMu, Meminta kepada Allah dengan sebuah permintaan Itu pada sepertiga malam yang terakhir Fa'u'tiyahu <manyis aluni> Maka aku akan memberikan permintaannya Kemudian Allah mengatakan مَيْيَسْتَغْفِرُنِي فَاَغْفِرَلَوْنِي Barang siapa yang memohon ampun kepada aku فَاَغْفِرَلَوْنِي Saya aku akan mengampuni dosanya Dan Ini menunjukkan bahwasanya sepertiga malam yang terakhir ia juga merupakan waktu yang tepat untuk memperbanyak istighfar Itu memohon ampun kepada Allah SWT atas dosa yang sudah dilakukan Ya, kemarin tadi malam dan juga dosa-dosa yang telah dilakukan sebelumnya memohon ampun kepada Allah karena di sini Allah menjanjikan mayastaghfiruni faghfirula barap siapa yang memohon ampun kepada-Ku, memohon maghfirah dariku ku niscaya Aku akan mengampuni dosanya. Dan ini adalah kabar gembira bagi orang-orang yang merasa dirinya banyak dosanya. Yang merasa dirinya penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kesalahan Maka Maknalah dia memilih waktu seperti ini, yaitu seperti kamalnya terakhir untuk merendahkan diri di hadapan Allah Azza Wajalla dan juga memohon ampun kepada Allah dengan sebanyak banyaknya. Dan Allah Swt mencatatkan di dalam Al-Quran di yang diantara sifat orang-orang beriman, orang yang bertakwa, wal mus dan bil ashar, mereka adalah orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Waktu sahur adalah waktu sepertiga malam yang terakhir sebelum datangnya waktu subuh. Yang mereka musdakfirin, yang mereka senantiasa memohon ampun kepada Allah. Dan dalam ayat yang lain Allah mengatakan wabil ashari hum yas dan di waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah azza wajalla. Ini juga menunjukkan yang bahasanya orang yang beriman dan juga orang yang bertakwa yang mengharapkan. Ampunan dari Allah SWT, maka dalam dia dia berusaha untuk bangun yang sebelum subuh di sepertiga malam yang terakhir ya kemudian melakukan apa yang disunahkan yang seperti salat malam ya teredar salat witir ya kemudian juga beristighfar kepada Allah azza wajalla Ini adalah yang sifat yang sifat orang-orang yang soleh. yang mereka dia ya, sedikit di dalam tidurnya di malam hari ya dan mereka isi sebagian tidurnya dengan Sholat tahajud Ya untuk Allah Azza wa Jal Wa minal layni fatahajad jadabihi Nafilah dallak Dan dari sebagian malam dalam kau bertahajud Sebagai nafilah Sebagai tambahan amal bagi bagi diri. Dan ini menunjukkan Keutamaan melakukan sholat tahajud Dan juga sholat witir di akhir malam Meskipun boleh kita melakukan tahajud Dan juga witir di awal malam Tapi yang afdal Dan lebih utama dilakukan di Akhir malam di sini disebutkan Saya nukilkan ucapan Imam Al-Zahabi Rahmanullah Al-Imam Al-Zahabi Rahmanullah Menyebutkan bahwasanya Hadis-hadis tentang Turunnya Allah ini mencapai derajat mutawatir Yang hadis-hadis yang Berkaitan dengan turunnya Allah Azza wa'ajal ini uh, uh, Sudah mencapai derajat Mutawatir Yang bahkan disebutkan oleh sebagian itu sampai diriwatkan dari 28 sahabat Nabi Shallallahu Alaiwasam, yang berarti sudah mencapai derajat mutawatir yang kita tidak ragukan, e, tidak kita ragukan kebenarannya. Nah, Jadi, saya sebutkan di sini ucapan Abu Sa'id Ad-Darimi. Abu Sa'id Ad-Darimi -Dal di dalam kitabnya ar Al radd Al-Jahmiyah. Halaman yang ke-79. Plus telah menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan, dengan turunnya Allah SWT bila mengatakan فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ قَدْ جَاءَتْ كُلُّهَا وَأَكْثَرُ مِنْهَا فِي نُزُولِ رَبْتَ بَرَكَ وَتَعَالَ فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ وَعَلَى تَصْدِيكِهَا وَالْإِيمَانِ بِهَا أَدْرَقْنَا أَهْلَ الْفِكْهِ wal ba wal basri min masayihina bila matakan itu setelah menyebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka hadis-hadis ini telah datang semuanya atau sebagian besar darinya tentang turunnya Allah tabaraka wa taala Fi hadil al-mawatin pada waktu-waktu ini dan kemudian beliau mengatakan dan ala tasdikiha wal imani biha dan kami telah mendapatkan ahlu fikih. Demikian pula orang-orang yang berilmu di antara guru-guru kami berkeyakinan dengan keyakinan seperti ini. Ya, jadi Abu Sayyid al-Fudhri ad-Darimi, ini adalah termasuk ya uh, uh, ulama zaman dahulu. Yang beliau menyebutkan bahasanya guru-guru kami juga meyakini yang demikian. Ya, jadi hadis hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak tentang turunnya Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula ini yang boleh dapatkan dari guru-gurunya mereka juga meyakini yang demikian. Demikian pula kemudian bermaknakanlah yungkiru haminum ahad, wala yang min riwayatihah. Tidak ada di antara guru-guru kami yang menyelisih, yang mengingkari demikian, dan mereka juga tidak melarang untuk meriwayatkan hadis-hadis tersebut. Baik, kemudian saya sebutkan di sini ucapan al Imam. Muhammad bin Khuzaimah. Ya Muhammad bin Khuzaimah dan beliau juga termasuk ahli hadis. Di dalam kitab beliau Kitab Tauhid. Di dalam kitab beliau Kitab Tauhid. Wa <sl> <Yahya> bu dhikri akhbarin thabita thabita as-sanad sahihatil qiwam. Beliau mengatakan <laughs> bab tentang penyebutan hadis-hadis yang sudah tetap sanatnya dan juga sahih rawaha al hijaz wal iraq 'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi nuzuli ar-rab jalla wa ala ila sama'id dunya kullalailah ya belum menyebutkan tentang penyebutan hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang diriwayatkan oleh ulama ulama hijaz dan juga iraq dari nabi sallallahu alaihi wasallam tentang turunnya allah tulangi dunia setiap malam nash syahadat muqir bilisani wa musaddiqin biqalbihi mustayqinin bima fi hadhihi alakhbari min dhikri nuzulir rah bila madadan kami bersaksi kami bersaksi bersyahadah dengan persaksian orang yang menyetujui dengan lisannya dan membenarkan dengan hatinya dan meyakini dengan apa yang datang di dalam Hadis-hadis tersebut Min zikri nuzulirrab Yang berisi tentang turunnya Allah azza wajalla Min ghairi an nasifal kifiyah Beliau mengatakan Tanpa kami mensifatkan kifiyahnya Tanpa kami mensifatkan kifiyahnya Iaitu bagaimananya Artinya beliau Yang meyakini bahasanya Allah turun Tetapi tanpa apa Tanpa menyebutkan kefiyahnya, tanpa menyebutkan tata caranya Allah turun. karena Allah tidak mengabarkan kepada kita tentang bagaimana nya. Membilang dia berkata, لِأَنَّ نَبِيَّنَا الْمُصْطَفَى لَمْ يَصْفَلَنَا كَيْفِيَةَ نُزُلِ الْقَالِيْتِنَا إلَى سَنَاءِ الدُّنْيَا. Apa kata beliau? Karena Nabi kita Nabi Muhammad al Mustafa sallallahu alaihi wasallam tidak mensifatkan untuk kita tentang khaifiyah, Tentang bagaimana turunnya Allah. Ya, kerana beliau tidak mensifatkan untuk kita Tentang bagaimana turunnya Allah ke langit dunia. Wa Wa'a'lamana annahu yanzil. Tetapi beliau hanya mengabarkan kepada kita bahasanya Allah yanzil. Allah turun. Wallahu jalla ala lam yatruk. Wala nabiyahu alaihi salam. Meyana ma'bil muslimina al-hajatul ilaih min amri dinihim Dan Allah SWT tentunya tidak meninggalkan. Demikian pula Nabi Muhammad SAW buala nabiyo, ya dan tidak pula nabi nya SAW tidak mungkin meninggalkan sesuatu yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Ya ketika Allah SWT tidak mengabarkan kepada kita tentang keiviah. Ya tata cara turunnya Allah. Demikian pula ketika Rasulullah SAW tidak menunjukkan kepada kita, tidak mengabarkan kepada kita tentang turunnya Allah, menunjukkan memang kita tidak butuh untuk mengetahui kefianya. Ya, karena Allah Swt tidak mungkin tidak mungkin meninggalkan sesuatu yang kita butuhkan. Demikian pula Rasulullah SAW tidak mungkin meninggalkan ya penjelasan sesuatu yang kita butuhkan. Dan ini menunjukkan, ya bahasanya, ya kita hanya diwajibkan untuk mengimani sifat tersebut tanpa kita harus, ya tanpa kita mengetahui kefianya, tanpa kita mengetahui tata caranya. فَنَحْنُ كَالْإِلْهُنَّ مُصْدِقُونَ بِمَا فِيهَا ذِي الْأَخْبَارِ مِنْ ذِكْرِ النُّزُلِ. Maka kami, ini ucapkan oleh Muhammad bin Huzaimah. Maka kami mengatakan dan membenarkan. Apa yang ada di dalam hadis-hadis tersebut Berupa turunnya Allah Azza wa Jal Tanpa harus membebani diri Tanpa harus takalluf Yang membebani diri Untuk mengatakan sifatnya Atau menyebutkan tentang tata caranya Iذin Nabi SAW Lam yasif lana Kayfiyatan nuzul Karena Nabi SAW tidak menyebutkan bagi kita Tentang tata cara Allah turun Ya dan ini adalah ucapan Muhammad bin Uzaimah Ya dan beliau adalah termasuk ulama' yang hidup Ya pada abad yang kelima. 5 Islam ibn Taimiyah meninggal pada abad yang kedelapan. 8 Dan ini menunjukkan bahasanya Syekhul Islam ibn Taimiyah beliau bukan Ya bukan orang yang pertama kali Dengan meyakini keyakinan seperti ini Karena beliau rahimahullah Ya di dalam masalah aqidah, di dalam masalah agama, secara umum, ia mengambil e, Al-Quran demikian pula mengambil hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat al-dhahab. Ini adalah cara para ulama sejak zaman dahulu sampai sekarang. Ya oleh kerana itu di sini Muhammad ibnu Muzaibah demikian pula tadi sebelumnya kita sebutkan Abdarim dan beliau lebih dahulu daripada ibnu Muzaibah. Juga memiliki keyakinan, keyakinan yang yang sama Dan itulah yang diyakini oleh Para imam yang lain ya Seperti Imam Ash-Shafi'i Imam Ahmad, Imam Malik dan juga yang lain Saya sebutkan satu lagi Ya ucapan Abu Qasim Al-Lalikai di dalam kitabnya Usul i'tikadi Ahli Sunnah Wal-Jamaah Beliau mengatakan Siyaku ma ruya anil Nabi Wasallam Fi nuzuli Rabbi Tabaraka wa ta'ala Ru'ahu anin Nabi SAW ishruna nafsan Iaitu ya, ketika beliau menyebutkan apa yang diriwatkan Dari Nabi SAW berupa turunnya Allah SWT Telah diriwatkan dari Nabi SAW Telah meriwayatkan dari Nabi SAW ishruna nafsan Dua puluh orang, artinya dua puluh orang sahabat Yang menurut penelitian beliau, yaitu Al Likaih Ya 20 orang sahabat telah meriwayatkan hadis tentang Turunnya Allah Dan ini menunjukkan Bahasanya hadis tentang turunnya Allah Sampai derajat apa tadi? Mutawatir Ya sampai derajat yang mutawatir Nah dan hadis yang selanjutnya yang beliau bawakan di dalam kitab ini wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la ashaddu farhan li taubati 'abdihi min ahadikum bi rahilatihi al hadith muttafaqun alaihi dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh Allah lebih berbahagia lebih bergembira dengan taubat seorang hamba daripada salah seorang di antara kalian dengan kehilangannya, dengan hewan tunggangannya. Al hadits ini adalah hadits yang mutawafun alaih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Di dalam hadis ini, beliau saw menyebutkan salah satu di antara sifat Allah azza wajalla yaitu al farah jadi maksud dengan al farah adalah bergembira beliau sallallahu alaihi wasallam lahu ashadu farahan sungguh Allah lebih bergembira dengan taubatnya seorang hamba lahu ashadu farahan bi taubati abdihi ya Allah lebih bergembira dengan taubatnya seorang hamba Min ahadikum birahilatihi Daripada gembiranya salah seorang di antara kalian Dengan hewan tunggangannya ini menunjukkan Salah satu di antara sifat Allah adalah Al-Farah Iaitu Allah bergembira Bergembira dengan taubatnya seorang hamba. Apabila kita bertaubat kepada Allah Ya dari dosa-dosa kita Dari kesalahan-kesalahan kita maka Allah akan bergembira dengan peobatnya kita. Bukan marah. Tapi Allah justru apa? Bergembira dengan kembalinya kita kepada Allah SWT. Dan bergembiranya Allah, adalah gembira yang sesuai dengan keagungan Allah. Tidak sama dengan gembiranya manusia. Tidak sama dengan gembiranya makhluk. Dan ini sekali lagi diulang-ulang terus. Ya, ketika kita menyebutkan sebuah sifat, kita katakan, dan kita tetapkan sifat tersebut Dengan apa? Dengan menafikan Ya persamaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk Jadi Allah bergembira Dan gembiranya Allah tidak sama dengan sifat makhluk Dengan gembiranya makhluk Gembiranya Allah sesuai dengan Keagungan Allah Azza wa Jad Yaliku bijalani Sesuai dengan keagungan Allah Lallahu ashaddu farahan bitawbati abdihi Sungguh Allah lebih berbahagia dengan taubat hambanya. Jadi adalah dorongan bagi kita semua untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah swt. Dan jangan kita mengikuti bisikan-bisikan syaitan yang berusaha untuk menjadikan kita putus asa dari rahmat Allah, yang menganggap atau membesar-besarkan dosa yang kita miliki dan menjadikan kita putus asa seakan-akan Allah tidak mengampuni dosa kita dan adalah waswas dari setan. Bila dikatakan Allah sangat gembira. Allah lebih bergembira dengan taubatnya seorang hamba daripada salah seorang di antara kalian yang bergembira dengan hewan tunggangannya. Nah, di sini ada ada e, kelengkapannya saya sebutkan di sini sehingga kita bisa memahami makna kegembiraan salah seorang di antara kita dengan barang dengan hewan tunggangannya. Beliau cald... <nt> mengatakan sallallahu alaihi wasallam, <monastery> "La Allahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi al-mu'min min rajulin li'ardi falatin dawiyatin muhlikatin wa ma'ahu rahilatuhu 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu." Sungguh Allah sangat bergembira atau lebih bergembira dengan taubat salah seorang hambanya yang yang mukmin. Daripada seorang laki-laki yang dia berada di gurun pasir, dia berada di mana? Di gurun pasir, di gurun pasir yang muhligah, yang membinasakan. Wamaahurrahilatuhu dan dia bersama hewan tunggannya yang berjalan di gurun pasir bersama hewan tunggangnya dengan dengan ontanya misalnya. Alihah taamuhu wa sharabuhu. Di onta tersebut ada makanan dan juga ada minumannya. Artinya dia sangat bergantung dengan dengan hewan tunggangan tersebut. Dinaiki demikian pula dia gunakan untuk mengangkut bekalnya, makanan dan juga minumnya. Zala-zalaannya. Kemudian dia turun, yang turun dari hewan tunggangan tersebut. Warahilatuhu indarohsi. Subhanallah. Warahilatuhu indarohsi. Kemudian dia tidur dan hewan tunggangan tersebut ada di dekat kepalanya. Fastaiqalla, fakat dahaba. Kemudian dia bangun. Tetapi hewan tunggangannya sudah apa? Sudah pergi. Dia tertidur kelelahan ya. Kemudian apa hewan tunggangannya meninggalkan dia. Fadhahaba fi talabiha. Maka orang tersebut mencari-cari di mana hewan tunggangan tersebut. Ya karena di situlah dia akan dia melanjutkan perjalanan dan di situ ada bekalnya minuman dan juga makanannya falam yaqdiru alaiha maka dia tidak mampu untuk mendapatkannya sudah dicari kemana mana ternyata tidak melihat hewan tersebut hatta adrakahu al maut min al aqsh hatta adrakahu al maut min al aqsh sampai dia hampir-hampir meninggal dunia Karena dia berada di Gurun Pasir yang sedemikian luasnya yang membinasakan, yang hanya bersama ontanya dan di situ ada makanan dan juga minuman. Ketika ontanya itu pergi, maka dia mencari dan tidak mendapatkan sementara mata Gurun Pasir sangat luas dan tentunya dia butuh ia kekuatan untuk mencarinya. Hampir-hampir dia meninggal dunia. Fakal maka dia mengatakan. Wallahi la arji'anna fa rahli Sungguh ya demi Allah aku akan kembali yaitu kembali ke tempat dia tidur tadi Fa la amutanna dan sungguh aku akan mati Artinya dia sudah putus asa ya tidak ada yang menolong dia tidak ada orang yang lewat ya dan sementara makanan dan minuman ada di unta yang lari tersebut Haitsu kana rahli di mana Abu ya berpisah dengan hewan tunggangan tersebut dengan unta tersebut faraja maka dia pun kembali ke tempat yang semula fanama kemudian dia tertidur artinya dia sudah kecapean dan pulang ke tempat yang semula tadi ya dan kecapean kemudian dia tertidur ya dan sudah putus asa sudah tinggal menunggu apa tinggal menunggu mati fas daiqala maka dia kemudian bangun Fa'ida rohila tuh inda rosih. Tiba-tiba, ontanya sudah berada di dekat kepalanya. Bangun dan tiba-tiba, ontanya sudah ada di dekatnya. Ini sudah kembali. Ia sudah kembali dari eh, dari eh, sudah kembali ke tempat semula. Fa'ida rohila tuh inda rosih. Tiba-tiba, ia ya, ontanya sudah berada dekat dengan kepalanya. Ya, bagaimana perasaan orang tersebut? Ia ya, tentunya sangat bergembira. Ia ya, sangat bergembira bagaimana tidak di tengah burung pasir yang luas, yang membinasakan. Sementara makanan dan minuman, ya, ia taruh di ontar tersebut. Ya, kemudian dia kehilangan ontarnya. Dan sudah berputus asa dan hampir dia meninggal dunia. Kemudian tiba-tiba Allah mengembalikan ontar tersebut di di dekat dirinya. Maka bagaimana perasaan orang tersebut? Tentunya sangat berge sangat bergembira dengan kegembiraan yang luar biasa sampai di disebutkan di sini. Fakohat dia mengatakan, ya ingin memuji Allah Azza Wajalla. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Aqta wajdda farah Dia mengatakan dengan, e, kalau ingin mengungkapkan, ia ya, pujiannya dan syukurnya kepada Allah Swt. Saking gembiranya, dia mengatakan. Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan Aku adalah Robku. Kenapa dia salah? Afto amshid al farah. Dia salah karena saking cemburuan ia mendapatkan kuda Dan Jadi menunjukkan bagaimana cemburuan orang tersebut. Ya ketika dia mendapatkan kudanya dan dikembalikan kudanya oleh Allah swt sampai dia salah di dalam berbicara. Ya. Nah Allah SWT lebih bergembira daripada orang tersebut Kita tidak bisa bayangkan bagaimana Gembiranya laki-laki ini Maka Nabi SAW mengabarkan bahasanya Kegembiraan Allah dengan taubatnya kita Sebagai hambanya itu lebih Allah Yang lebih besar kebahagiaannya daripada kebahagiaan laki-laki tersebut Jadi menunjukkan Ya bagaimana kasih sayang Allah ya dan rahmat Allah kepada kita kita semua Allah tidak marah kalau kita mau kembali kepada Dia. Ya bagaimanapun, ya dosa yang kita lakukan, maksiat yang banyak yang kita lakukan, maka kita kembali kepada Allah. Ya bertobat kepada Allah dengan memenuhi taubat, dengan memenuhi syarat-syarat taubat dan dilakukan sebelum waktu terlambat. Itu sebelum nyawa ini sampai ke kerongkongan. Dan sebelum matahari terbit dari arah dari arah barat Jadi ini adalah e, dorongan bagi kita semua Untuk segera bertawabat kepada Allah Azza wa Jal Baik, e, mungkin sampai di situ dulu Apa yang bisa kita e, sampaikan Dan apa yang kita syarah Yang kita terangkan dari Hadis-hadis Nabi SAW Yang berkaitan dengan sifat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Jadi intinya Di sini ada dua sifat di antara sifat-sifat Allah yang harus kita tetapkan sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama tadi apa? Sifat apa? An-Nuzul, yaitu sifat turunnya Allah. Kemudian yang kedua sifat apa? Al-Farah, yaitu bahagianya Allah dan juga kegembiraan Allah Subhanahu wa taala. Keduanya harus kita tetapkan sesuai dengan keagungan Allah tidak sama dengan turun dan juga gembiranya manusia. Nah, Dengan tanya-jawab -tanya -tanya. Hukum bersalawat diiringi rebana Apakah dibolehkan dalam syariat Jika tidak, lalu apa Subuhat di sebagian kaum muslimin Yang bersalawat Sambil menari-nari diiringi rebana Nah, bersalawat ini adalah ibadah yang agung. Allah SWT memerintahkan kita untuk bersalawat atas Nabi SAW. Ya ayuhalladina amanu, sallu'alaihi, wasallimu taslima, Sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ibadah yang agung. Dan orang yang melakukannya mendapatkan pahala yang besar. Bersalawat sekali untuk Nabi SAW, maka pahalanya Allah akan bersalawat atas kita berapa kali? Sepuluh kali. Jadi masuk dengan bersolawat atas kita adalah disebut nama kita di hadapan para malaikat Sekali kita bersolawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka Allah akan bersolawat atas kita sepuluh kali. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan melakukan solawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu kita ingat bersolawat untuk beliau ni dengan cara yang disyariatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada pun bersolawat dengan cara yang disebutkan dalam soal ini yaitu diiringi dengan musik atau diiringi dengan rebana maka ini tidak disulakan oleh Rasulullah SAW dan kita tahu bahwasannya musik ini adalah diharamkan di dalam agama Islam dan ya, tidak boleh yang kita melakukan musik dan Nabi SAW yang mengabarkan bahwasannya akan ada sebuah kaum yang mereka menghalalkan al-ma'azif dimaksud dengan ma'azif adalah alat-alat musik ya tidak boleh kita mencampur antara ibadah dengan maksiat. Salat adalah ibadah dan musik adalah adalah maksiat, ya. Dan dikhawatirkan yang demikian justru ada ya eh uh, uh, uh, uh, ibadah itu sendiri yang meremehkan ibadah itu sendiri, ya, dan uh, mencampur antara maksiat dengan ibadah. Jadi kita beribadah kepada Allah dengan cara yang disyariatkan, ia ya, bersolawat untuk Nabi SAW, seperti yang dilakukan oleh para sahabat Allahumma ya para tabiin, para tabiin yang mereka adalah contoh bagi kita. Nah. Wow. campuri dengan maksiyah jangan kita campuri dengan maksiyah jadi kita bersalawat, seperti biasa kita mengucapkan ya salawat dan salam untuk Rasulullah s.a.w. ini sebagaimana kalau kita berdikir kepada Allah bertasbih, bertahlil ya bertahmid ya. kita bersalawat untuk Nabi s.a.w. tanpa dicampuri dengan perbana atau iringan muslim apakah hukum memperindah kuburan seperti memasangi keramik, memberi kain kelambu dan menerangi kuburan dengan memberi lampu penerang. Apa yang disebutkan di atas hanya dalam termasuk perkara yang berlebih-lebihan. Sebaik baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di zaman beliau, ketika beliau masih hidup, berapa keluarga beliau yang meninggal di zaman beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, Khadijah meninggal ketika beliau masih hidup Hamzah meninggal ketika beliau masih hidup Tiga putri beliau Zainab, Ruqayyah, Mukulsu meninggal ketika beliau masih hidup Tiga putera beliau Qasim, Abdullah, Demikian Pula Ibrahim meninggal ketika beliau masih hidup Bagaimana beliau mengurus kuburan mereka? Apa yang disebutkan di atas tidak beliau lakukan Beliau tidak memasang keramik atau memasang kelambu atau menerangi kuburan tersebut dengan dengan keterang atau dengan lampu ini tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau lakukan hanya memperdalam liang lahat kemudian setelah diletakkan yang mayat di liang lahat kemudian ditaruh tanah maka setelah itu ditinggikan kuburannya hanya setinggi satu jengkal yang ditinggikan setinggi berapa satu jengkal seperti ini, ya kemudian setelah itu ditaruh batu satu di arah kepala, tanpa dikasih nisan, tanpa dikasih nama, ya tanpa dikasih tulisan kapan wafatnya, ini tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau bapak ingin mengetahui yang bagaimana kuburan di zaman Rasulullah SAW, yang bisa melihat di baki, yang bisa melihat di di baki, begitulah kurang lebih. Yaitu ditinggikan satu jengkal, kemudian ditaruh batu satu di arah kepala Ya sangat sederhana, tanpa dikasih lampu, tanpa dikasih nisan Ya tanpa dikasih e, apa, keramik dan seterusnya Nah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW Mengapa kita harus bermadhab? Bukankah para sahabat tidak bermadhab? Lalu bagaimana jika kita tidak mengikuti satu madhab saja tetapi dengan Memilih dan memilih Memilah dan memilih dalil yang lebih Sahih Bermadhab ini bukan sebuah keharusan Ya tidak diharuskan Seorang muslim untuk bermadhab Dengan madhab tertentu tetapi boleh Ya boleh dia Bermadhab dengan madhab tertentu Tetapi tidak kita katakan hukumnya Wajib Ya hukumnya mubah Hukumnya boleh dia bermadhab dengan madhab tertentu tetapi tidak sampai derajat apa wajib. Seandainya seseorang ia mempelajari agama tanpa pemahaman, ia mempelajari Al-Quran dengan pemahaman yang sahih, mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang sahih, kemudian dia mengamalkan ia ya, ayat, ayat tersebut dan juga hadis tersebut, maka sah apa yang dia amalkan dan diterima apa yang dia amalkan tanpa diharuskan dia. Mengetahui ini madhab fulan atau madhab fulan Yang seandainya dia beramal dengan ayat Dan juga hadis yang sahih ya, Dengan pemahaman yang benar kemudian diamalkan dan beribadah dengan dengannya Maka amalannya diterima Dan tidak diharuskan dia memiliki madhab Atau memilih madhab tertentu Wallahu ta'ala a'lam Banyak orang yang berpendapat bahawa Rapa' itu haram atau makruh jika haram sudah pasti mendapatkan balasan nanti di akhirat. Lalu bagaimana konsekuensinya makruh bagi orang yang merokok? Nah pendapat yang benar bahasanya merokok ini hukumnya adalah tahrim, Itu diharamkan. Yang demikian karena dalil-dalil dari al-Quran dan juga hadits Nabi SAW. Di antaranya yang pertama adalah firman Allah SWT, "Bada turqu bi aidiqum ilah tahrukan." Dan janganlah kalian membinasakan diri kalian ke dalam Yang menjerumaskan diri kalian ke dalam kebinasan Dan orang yang merokok Maka dia telah membinasakan dirinya sendiri Merusak kesehatannya sendiri Dan ini ma'ruf dan jelas Dan diakui oleh para dokter Dan, dan, dan manusia yang lain Dan orang yang merokok Maka dia telah merugikan Dan telah membinasakan dirinya sendiri Allah mengatakan, وَلَا تُلْقُ بِأَيْدِيكُمْ ila tahlukah? Demikian pula Allah SWT melarang kita untuk tabzir Itu boros di dalam harta kita إِنَّ الْمُبَدْلِينَ كَانُ ikhwana الشَّيَطِينَ Sesungguhnya orang-orang yang boros Mereka adalah teman-teman, mereka adalah saudara-saudara dari syaitan Ini menunjukkan bahasanya boros adalah Amalan yang diharamkan oleh Allah yang termasuk di antaranya adalah merokok Ini adalah perbuatan yang poros Dan terkadang seseorang merokok Lebih dari nafkah yang dia, beli, yang dia berikan Kepada istri dan juga Anak-anaknya Kemudian yang ketiga, Nabi SAW Melarang kita Untuk memudarati diri sendiri dan juga Memudarati orang lain beliau mengatakan Tidak boleh kita Memudarati diri sendiri Dan tidak boleh kita memudarati Orang lain dan orang yang merokok jelas Ya dia pertama Memudarati diri sendiri dan juga dia Memudarati orang lain Bahkan orang lain terkadang mudaratnya Lebih besar Ya perokok yang pasif Yang mendapatkan mudarat yang lebih besar daripada Perokok yang Yang aktif Ini menunjukkan yang dilarangnya Ya seseorang yang merokok Dan melakukan perbuatan ini Dan berah siapa yang masih melakukan Yang kita nasihatkan Ya supaya segera meninggalkan ya perbuatan ini dan memohon pertolongan kepada Allah supaya dimudahkan untuk bertobat ya dan meninggalkan ya perkara ini. Karena memang tidak mudah yang butuh kesungguhan dan butuh waktu dan seorang Muslim istighfar kepada Allah ya memohon pertolongan kepada Allah dalam segala hal termasuk di antaranya ketika bertobat kepada Allah dan ingin ingin meninggalkan sesuatu yang diharapkan. Ia memohon pertolongan kepada Allah supaya dimudahkan meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Allah Ta'ala Alam, Wabillahi Taufir wa Didayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.